Hirugarren unitatea. A atala. Etxe domotikoa. Irratianen zundot etxe domotikoei buruzko erreportajea eta harrituta geratu naiz. Ia dena teknologia bidez zeikinda iteke. Adibidez, etxean sua kea gaz edo urriesak baldin badaude Etxearen segurtasuna ordena batek kontrolatzen du larrialdietako aldietako telefonora dituz eta behar izan gero ura edo gasa etenez. Bero gailua zenbait sentxore dituen termostatoa programatuz automatikoki itzaltzen da gauez, etxean ez gaudenean edo ez garenean etxearen zati batera biltzenari. Kaliko atea irekitzeko ez da giltzarik behar? Beginnia entsorera horbilduz irekitzen da. Gortinak eta pertsianak bodoik bati sakatuz ireki eta isten dira. Ikaragarria da. Gainera, etxetresna elektriko guztiak telefono mugikorrarekin konektatuta daude. Eta etxetik kanpo egon martxan jar daitezke telefono dei bat eginz, edo, mezu bat bidaliz? Baina... Haek ez dira etxemota honek eskaintzen dituen avantia bakarrak. Izan ere, etxekorren bat gasotouz gero, etxe dimenduak osasunaren jarraipena egiten dio. Bisua, odolpresiua edo glukosa neurtuz, eta behar denean medikoaria bisua emanez nolldatzen diren gauzak. Laer etxera iritsi eta etxeak bazkaria prest izango du guretzat.